pastaj kemi thënë se do të vazhdojmë e rejnë e Allahot Azogjel, të flasim edhe në disa emisionet tira për këtë tem. Padushim në gjdo ven, shikuhet në ruar, ku do që zbehet diturija e mirëfilt fëtare, ku do që do pësohet drita e shpallis a Allahot Azogjel. Atëherë, në njënë e kësaj zbejhjeja,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 Kuto që mund gënë mësimi i ti, <clears throat> filan të përhapet vdekja, nuk janë njerës të gjallëmo, nuk kanë më disponim për jetë, nëse njerës, njerësit nuk inë gjallë gjithë tjetër, nuk jabë gjallëri, elan, disponim për jetë, tjetër gjithë për vetë se, ruhë, shpirti, me cilën ardhë Muhammedi Alehi Salatu Vassara. Përndesh i kujnë ruar,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 Din ku shkujti ka bukeç. E din ku i ka, bukeq, kuj ka hub dikujt kuleta. E din pse dikujt spijes na faka. E din çfarë do të ndodh nesër. E din çfarë rrugë do të marr diku tetëks të marr atë. Njerëzit subhanallahu. Të dhehur, të dhehur vrapojn, presin rën dyert të tyre, paguajnë. Nuk kom po ksoj absurditetë.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 të është do të ndezim dritën, me lejnë e latë të zëgjëtë. A thamë që Korani është dritë, të është këna me ndezë dritën, dhe të shohim se sa so gënjështari, pas ka qenë këtë dënjë. Allahu gjellë gjellë lu në ruajt për shirë t'yne. Këta një që përtenoj se e din të ardhëmën, ose fatë këtësisht,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 sa artë pish kafe apo e kthën pas atë sa e, e vendos një gishtë mbi filxhan atyse për fat më të madh e pastaj pas disa çastëve të caktuara ktheje filxhanin dhe lexoi e fatin e jetës tën ka do të çon jetat ju nesër la ilahe illa allah a dinin që shkolli an mashtrua njerësa a dinin që shkolli njerëza në terr informativa Po ku mundët langë i kafës me ditë qka do të ndonë në mune esër? Me thonë të kush përzije këtë element kimik dhe këtë element tjetër kimik dhe këtë në laborator, ku e di që farë bëjmë dhe dhe qëka delë, së të të njëri, e përsi kështër të vërtetë, po po thamë me lidhë disi me element e kimike ndoshta mundë zbulohë dhe qëka, së të të njëri. Ta këtë është kafën,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 E nuk përdi ka që ka me ndodhë nesër, apo nuk din, aj që është profesor, doktor, nuk din, ka lezu, bal një ngrati, bal kam su nuk din, përdi ka një shkret që dy klasë shkullës fërës i ka të kryme, a ka absurditet matë madhë, edhe na përsëri, shu e më njështë, nërem të pritë e ka jo, ma dje fatkecija me amodhë se aj përreja dhe dërreja, o nërem me pritë e dikosht që nuk me që në tonë pasrurës banjë apo a shini sona ku shton ulëgu më nga mësimet e Muhamedit al sallallahu alajhi wasallam ta çikoj. Andaj me mësimet e Rasulullah sallallahu alajhi wasallam so ngrihesh, avancohesh, ndriçohesh. Ata që kanë qenë të vetë në dinë mendje ndriturit, iluminati i ndrëshëm, të ndriturit, ata besojnë se besoni ishka. Po po. Po besojnë.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 Nuk e ka ndjekë Muhammedin sallallahu a sallam, këtë mësi me prapa me të rije feja, a duhet me shku me përrendimin, kush po të nalë me shku me përrendimin, shka, po mërë e o shkienë së në teknologjin, e ju jo duke hu pë fin, e duke në nënqmu fin, me në këmu të huajnë, kësë është villim asë përparim, por që farë ndodhë? E ka nënqmu fin e Muhammedin sallallahu a sallam,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 Foto atje në tregun që e ki qoftë në sistemi në operativ të Androidit apo të iPhoneit atje, ku të qoftë? Programet të shumë të përfallë. Përmes letrave, përmes, përmes SMS-eve. Dërguni SMS-e dhe thunë, ku t'i ka me shajat saktuar? Ku t'i qëllën SMS-i me këtë shaj, apo...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 أَنُوْ كَانِرْشِ بُونِّكِ شْتَوَ بَوَ اللَّهُ اللَّهُ جَلَّ جِلَالُهُ ثَوْتِك شْتَوَ نَصُورَنْ هُودِ نَعَيْتِنْ نِيشِنْ نِزَتْ أَتْرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ ثَوْت وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهِ Allahu në kaptinën hud, një qinë e një setëra, thot, Allahut, dhe vetëm ati, i takan, e tër e fshah ta qërshtë, në qej që dhe në tokë, dhe i tër gjykimi për qërsh të qërshtë, i këthet vetëm ati. Dhe thot, si pas tia jeti, që Allahu pot, as kosh nuk e dindë të fshahëtën, absolutisht, pos Allahu qëllë dhe gjena lu,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 Nëse ju zëni larxit të caktuar shojmë mjet të caktuara sërat pa ofruar nga vendi jon, janë të dëndra, tash nuk e diun si shkon kjo, por si kulturë njerëjë përgjithshme dhe me këtë specie janë duke ofruar dhe nëse nën kushte lëvizni me këtë specie supozohet që mbra në dy ditë nga larxiti të afrohet tek vendi jon dhe supozohet që këtu të lsho një sasi të caktuar të shijot, kjo është normal kjo së është më me, me përlutëtarën, po kjo është me përdur mjete legjitime për ose mjeku. Por sa mjeku thotë, vullayın e bashkë këtij virusi, supozohet që e, këmba këtij, për shembull, pacienti, datpsoj. Pacientët e armë që ka me këtij komi u qput. Ja, s'po flet me filxhën. Jo, ai po flet me fakte, me shkën, s'po. Qëto sprihsh pun. Për Edhe përse i themi Allahu edin, na nuk e dim se mund të ketë ndryshime.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 Zblimi më caktuara shkencore, medicinale, këtu më rad miku thot, kjo e ka kët përfundim. Atë çu ka qenë, Allahu ede na do të nduotë po te ky, mirë po çështë çon kjo punë. Kjo sorth më zbllusë vërtet. Anet e dolën mes kësaj dhe mes asaj. Ajo që ka fakte, ka argumente të shëndoshat, pranuara fetare, logjike të arsyeshme, nuk prispamë fol për diçka që është në të ardhmen, por gjithmonë duke eu referuar kësaj fjalë. Allahu ede. Ose më buni një analizë se sipas zhvillimit ekonomik që po bëhet në vendin tonë, pritet që këtë vit këtë një ka mundësi që këtë vit të bëhet një krizë e caktuar. Kjo është po normal, që nuk ka zhvillim atë më të madh, ndohet më pas krizë. Por edhe në çdo rast kur analizojmë dhe prognozojmë për të ardhmen, themi Zoti ede, por ne kështu po mendojmë. Kjo është edukat me Zotin Gjallë. Mirpo, më thonë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 Kërër për i gamberi i caktum, më thanë, me ty kome në ndonë një punë e keqët, te, Allah, taksirat për neve që që që jenë mesin tonë, që së të thoni hëtë dësët, taksirat për neve me Evropën, që në kanë ndalë që ta me, me shamija, me mjekërë, para gjykojnë të hrmën, jenë me dhjetra, dhjetra kushte për të plecu, ata menunë se, që ta kanë mëna e prish punë me Evropën, e Allah, po,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 Allahu që leura ja shpalë me legëve të autorizuar qëfar duhet të ndodhë në tokë. Dhe gjatë kumptimit të kësoj shpalëje, Allahu lejen. Po, kjo është sprovë. Dhe me lejene Allahu të është. Por nuk duhet të bimë në viktimi kësoj. Kër Allahu ja shpalë me legëve, disa shëjtan munduar me vijedh, me ndëgjim t'yna,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 ka së shëgjën shejtan t'levizi me specit të madhe, na nuk e shojmë. Dhaish kënd shtëpi dikut atje, ja, thotë kisht dy fëmijë. Ai vjen thotë, "Halo Paul, çyshikja ata dy djem? A thash ti djem kë?" "E ç'është din ata? Tu rrai, tu mashtu, tu bashkulum me shejtan, ç'është më mund me dit." Po realisht, atë çka duhet ty, ai ai fshata që ti nuk ka mundësi me dit. Andaj është haram me shku. Allahu ka mohu që ata të rindëfshata.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 Të tretohemi Allahu të vare këvo të alë të kërkujmë nga i ndihmë. Kërkujmë nga i rukdolja, kërkujmë nga i zjidhja, kërkujmë nga i ndihmë. Dhe ati të dorëzohemi, që ka të shi të bënë e ardhëmja në dorë të Allahu të jemi. Allahu ka më nëndihmu. Dhe që ka të të Muhammedi sëllë Allahu aleyhu sëllëm. kush shkon të faltori, veç shkon, nuk i pranuhet namazi katër dhe dit, katër dhe dit, falet si pranuhet namazi. Qëfar kuptimi ka kjoj adith? Kjoj adith, se veç kush, kvesh... pse e keqil horoskopin? Asi oh, besaj, veç qyqa ka, e përqetarët, as me qyl zbon heq, pse më po qy fylgjën? O, oh, vallaj, si bësej, hoqveç hajgarë, hajqe përthot. Sko hajgarë, për. kështë. Tu përlovër edhe në gënjështë, sko hajgarë. Se përshkun e në tje, me të kaldzu, sotë miki mi pas, po pa veç për hajgarë, se, e po zbën me për hajgarë, se katërde ditë, së përnu të namazit. Dhe kështët, e, ko ka mijes, unë së falë në pra, unë së kështë. I themi se, në që vësaj që falët, 14 dit, herë pes, e 5, 200 namazë. Para mënda, 200 namazë. Vynë, me shkëm që gjënat hajgarës tonë. Ajë që s'ka me që ka me shkëm. S'ka ujë, s'ka namazë me shkëm kë gjënat. Ajë që banë. Andaj gjënat i madhe kërë. Ko shka bërë diri me tani, jëse kë ka, ka bu, letë pëndohë të ka la që levalë.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 me alon një adorzu jetën njëri në ndikimit saktuar të zjermit në plëm të shkria që është përformësot. Kjo është me alë. E ajë që shkane ju besënë, dhe gjeni, ajë që shkane të faltori edhe i besënë, i besënë. Sa të njëre ko, kjoja ka qëllu. Kjoj njëri përshanë së qenëri muslimantë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 ti puna për mirë, mundau për të mirë, ti atleja Allahu ta xogjal dërzoi ju aty. Ë ndihu i sigurt kur dërzohesh. Këtë na e mban besimi ju në Allahun xhelal xelal. Kështu na ka më Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka shumë që ka më thon këtu sikur ndruar, më të vërtet për fallin e për faltorat, por mendoj se ky përshkrim, këtë pretendim, nëse mesatar jo i shkurt, as ju shumë gjat, është i mjaftueshëm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 Qdo të mërkur, pre orës 20 e 30 minuta, prezantojnë drejt për drejt emisionin, kam një problem, me hojgjen Muhammed Dermako. Një mundësi më shumë për shikuesi qalos, tanë, edhe ju mërë, mund të telefononi për të bërë pjesi këti emisioni, dërka që hojgja mirë prejt telefonata të tuaja dhe do të përgjigjit pyetive dhe, dhe, dhe problemeve dhe që ju i prezantojnë. Eventualisht të marë ndihme sugjerime të durhme për të kalimin e këti probleme.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 pyëtje e qësë i viskësë për për kom. Mos lejoni që t'i ngur fasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që burojnë nga Kurani dhe Suneti Për Gamberit Alehi Selam. Në ndyçni qdo të martë, nga ore 20, në PIS TV. Kiameti është aferë,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 Por ai pas shumë kohë do të më kthy, pra e ka vënë por e ka shkë. Dëshon të më japë para për kompenzim, a më jep parat apo jo? Nuk prish punë, në çonse do të më kompenzoj me para dëmin që ka bër, nuk prish punën e marr, më marr ti nga këto para si pa si rezultati i kompenzimit. Sot jam një mutër 7 me veqare, fali 5 ku në motor 7:00 të veçore, falit pesë kohë namazi më smut për gjinive, kombo ruki 7 të herë, të po po mriqthihen a pesë si çamiz, kam këshëksuluar me bó. Me vazhdim me ruki. Dhe gjithashtu me dhikr, gjalla gjallalu, më boi dhëkër Allahu xha ljalaluhu që më u mbrojtë nga rikthimi i tyre. Do të vazhdojmë me kët, po kemi një telefonat. Urna ne. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Po, po, tutojim. E se e, një, një natë, dhve, të një në në lofë jove ju kontestues në zonën e Jonë 14 vjet di shoq për një anë.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 një shoqe një ka marrë disa tola, njërë po nuk më ka kësimo, ja ka më kërkuem në përmes një shoqe së tjetët, më ka thonë se nuk i ka më bërgjë. Po, në regu, do të merë për njëri, inshallah. Në atën e njëri. Do të të pyta ishte e qartë, se një shoqe si ka dhenë bërgjë para,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 po unë një ja ku më dhoni t'i shka dhe me këtën e bu, për shambullë bëra barë, për shambullë, e ka ndonjë, ndonjë një, një dilemë, ndonjë keqkuptimë, që ka nevoj me e sëqaru, pse ja po e më hënë këtë, cënë është shkaku që ja nuk po pranën se t'ka bërgjë, e në qovë se nuk kurët sukses, për mes të një rrugëve, atë leja Allah o të zogjelë. Së i mirë, unë e halal nuk ti bë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 Më qëse nuk o mund një mlijatë parët, ashtëta mi e ndashtu me përguat, jetë në shpijës. E qartë. Përshetë ko, a këmboj, një në ajo. Para që i ke pastë në bljedura, ka, kanë qëndru të deponuar atë ti, ma shumë se një vjetë? Po. E qartë. E merë për rigjën një shalatash. Ame. Dhe të të kjo, vlau, thotë që, ka fillu me deponu para për me e bleni shpijë. Ka mbljed ofë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 Nase ka qen haku i fukaras dhe nuk bie me kalimin e kohës. Përrazon qoftë njëri ka qen jon në islam, ka s'ka ditë që ka bër zekatin, i njiron s'ka pas, kjo është diçka të tetë kur është pendu. Po e kem ditë se kem obligim zekatin, por kem menduar se na me për për, për pasi kena për shtëpi për shembull, se kena obligim zekatin. Do na e dim se kena obligim zekati, por nuk e kena ditë se për pasurinë që kemi ne është obligim zekati. Atëra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 Orna? Muhammed e prej davishti. Fuala Allah. Selamu alaikum. Aleykum, selamu, rahmatullahi. E, unë jomë që në në në shumë kum daushtum e këkabdikum më kafamum ya rabbi lalimin të zofti. E, shafazë shiðan me ditëm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 Prandaj kjo është një përzgjëlim i madh, është një hajë i madh që duhet të gëzohesh. Dhe do a dorësh me punkt mira. Të bësh burrë i mirë, musliman i mirë. Asa vetë kjo punkt që e ke bosht mjaftën, nëse për shembull njëri nuk e fal namazin, nuk krymë andaj, i kryen obligimet tjera, andaj ti je në rrugë të mirë, mashinona ka bodo për ty. Munda që të janë imazh vetës këtë rrugë duke i kryer edhe obligimet e tjera të mbetura, nëse po them këndin e mangësin këdrejtën, inshallah ski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 Selamu alaikum. Aleykum, selam, rrhumatullah. U gjuraj, kam një pykje, më ka pëdekë baba, oh. edhe... A, mu i miknu jasën, babës, zikosht posat oh. që nuk banë, zekë nuk nuk nuk nuk jasën, zikosht oh. posat banë, që kjo është një, oh. edhe për vorreza, dëshhjën e kam një anërës me mër mërë mërë mërë mërë më këto potojnë, nuk ose li këtë nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n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 Allahu xhulle xhelalu kur e ka msumu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sai ato Allahu vekamsu per te pun. A ka msumu Allahu xhulle xhelalu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam çe të vdekur të kundonisin? Ktu është përgjigjja pyetjes tonë. A ka këndu ndonjëherë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jasin për të vdekur? Në qoftë se e djemse ka këndu, edhe na duhet të kundojmë se Allahu e din çka i bën mirë dekni beton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 Sëllam aleikum. Aleikum, salam, artullam. Uh, disha ta bë një pyke. Uh, unë jam një përësën shonë dhe të vesele. Për shambull, uh, më ndoj që dikush uh, i ka bërë dikuj magjie dhe për shambull, vjen dikush me najtë të na i tena, edhe i pastroj me ruba, me kreqa, i ka prejkë për shambullaj përësën. Më ndoj që magjia për shambull, që i ka bërë dikuj, ajo bërë dhe për shambull. Pa, pa, qartë, qartë. Ok.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 edhe thuj që për shpirët babës të të nëriqen, që të është, se vapë, kjo është sadak, kjo sadak ka argument, në kam su Muhamedi sërëllahu aqëm, kjo lej sadak ose i shkan, ose një mëjë fukaraz, një afermi jotëi, ljekës të i ka punë, vjen i thesë milë, qëja thuj për shpirët babës sadak, gizohet baba fort atje, nga se kjo sadak i shkën atine, kjo është të i përket, jasinit,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 pin uji pi asoj vazhdimisht vallallai çdo pik u që pindi kur pjatojeshme me izin Allahut i shkon sevap babës ton. Ose ne hairat që tu e ndan apo ne të mirë të, mir, të tër bënë namën e babës. Merreni libr, vallallai, një libër të mirë, çysh folet namazë, një libër ilmihal, në në në CD, në librat, shumë zëje, çka për namën e babës. Sa një ngënë e lexëna, përfiton pseoj krejt çaji shkon sevap babës, pa kufi pa hesap.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 ka të përsa këtosh, nga se jo që kam folë unë, por të kam prezentu, si kur e thot, feja, nga se kështu ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Kemi telefonat tjetër, urnani? Që duke të dështoj, se duke pritur, në bo një halal. E, thot, janë person shumë vezveseli, mendoj që kur vjen dikosh i pastoj robat e vendin e ku e diqka, se menej që se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 Lira për kësej pune, e qështë më liru, për më përshetën Allah në azogjel, përshetën Allah ka garantu se qështës të në gjithë se hirja, besoj Allah, më bërshetën Allah në gjel e gjel e alihu, dhe e të jetën tënde lirahu, vëllahi ato që Allah e ka caktu, s'ka mundësi mësme të godit, ato që Allah nuk të ka caktu, ato që Allah të ka, ka caktu, nuk ka mundësi mësme të godit, qa ja ka më të godit, pë Po nuk ka mundësi me më të godit. Po s'ka mundsi 100 mijësmut mutu rrethu për me vete, më veti e 100 mijë sirboza me kryme ty po Allah kan s'ka me të godit. Wallahi billahi s'ka me të godit. Ne musliman jemi, naqë të mund çështojë kena punën e besu. Ne s'besojmë në çtë punë, çka janë ti besimet on? Ne ne udhuat në, në vend besimit me alshufan në vezvesave. Mi thon besimi te Allahun largova edhe pak se kam te vezvesave u çtem do të, të menëj. Heqët të vezvese, nërgojët të vezvese. Ose merë ma të vezvese, beto me të cytjet shëjtane që dënë me të dopsu, me të vjenjë smut, i smutë, i smutë është, ose të bëmë vezvese, rëndë vindë veta, i shkën shpët vetë. Ose merë ma të, e kur ka fakte, shë shenje, shë diqka, ose të relemrën, dikam pjo gjela që dërmë, nuk kuranë me bo rukje, ose diku që i falë në mas, që ka, kjo që mi bo,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 Nuk aqe është të, kur nuk mund me ndodë është të. Da im përshë të tërënë Allah në gjelali hu, dhe nga alë për këtë vezvejseve dhe jetë jetën tënë tënë. Kemi telefonat të të tërë, urnane? Salam alëzumat. Aleykum salam wa rahëtullah. Asam za gëtë në bëjë. Urna Allah. Aleykum salam wa rahëtullah. Aleykum salam wa rahëtullah. Memlidh li uleh të shëllës? Aleykum salam wa rahëtullah. Papa e qërtë. Në karton amë mia lula as si helastrona fela çat ki nevoj, spri por në kohëjuna madhenyrë jo se mjell edhe lulia dhe druni është krijes Allahu xhelalu ala. Nëse ti e ujit, kujdes për ta, ki sevap tek Allahu xhelalu ala. Atë çdo krijes të Allahu xhelalu ala që kujdesemi për të, i bujna mirë, e ushqejm, kujdesemi, për gjitha këto kena sevap tek Allahu xhelalu ala. Te shika që kanë Muhamedi sallallahu aleyhi rahmet për drui ka ardh, e nde më për njerëzit. Te kështu na ka mësu Muhamedi Sallallahu alejhu e jtimit mirë, më shëndetë kjo të Allahu xhelal xhelal. Ndë nukorjuno, nukot keqe, sprish pun. Kemë një telefon tjetër, urdane. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Desh tashni pyetje oj, po statçi, po po razdhjehet, ta është statçi bojën ata se dy kat. Çfarë bojën? ti do të bësh djegë ata asat kur vjen dikush, tjetr, dikush po po e çort e çort ah ah sa ram po shalom më cit në angur në fi demon dikush tjetër dikush tjetër organizon po ti vetëm shërbiyat ja po se jeni në familja po zejo çifë jo, bojn cake po da ta i bojn 52 ata po po po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 Praim sde soni, po e prem 10 pula, tani aiçi 100 vjet Rahatim kush në familjen Studas. Në 55 këto. Fen parola. Antendroste vdekës për hapën shumë 51. Gjithkur vjen thot këa mirë k kë me bë, këa mirë m u bë, duhet me këtë deck në ksa mirë m u përtjell të ç është tot mirë më dhon që duhet kërkon masë ngani vllah. Hej kërkon masë ngani. Ngajë që ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çuish gaboj kur u deg dikush. Qashtu vllah do të më apo. Ja kem këtve çort. Muhamedi sërëllahu asëm nuk ka bo 52, asë 53, asë 45, kurës ka bo? Heqët këtë dretim, kurë gjë? O dek njeri, e ka la, e ka pastru, e ka qunë varë, ka thonë shogëve të lëtë në Allahun, që Allahume e forcu mja falë, nga se ta zhvijnë me la që të vesin, që ka që? Që kjo është përzura e kësaj. Tani, kër shpëndohem, të afrën me dhe të sigur të ashtë, japin sadaka, ja lojnë borqet, bujnë herat për ta, bujnë dua për ta, e lutin Allah në lojnë, me a falë, qika që, edhe ti ishkojnë sevapet, ishkojnë lutjet, ishkojnë mirat, je pa Allahut mirat, je, kjo është e kërkume. Ndë e 52, s'kam bazë, dhe gjdo sen që ndërtuat në bijat që, nuk është bazë dhe eshte pa bazë, hmm. gjdo sen që ndër zdo se në që ndaluat, në bit e mel të ndaluar, dhe e është ndaluar. Pra nuk është problemi të këpëz dhudet bukë që ju jepin, se bukë ose va për e dhënë. Të këpër me i dhënë nëmën dhektit, mi ushtë që, akrebalokën, së prish punë, sadakë. Por nëmën pëzë dhudetave, e të katërdetave, e të shtatave, të gjitha e këtu e në të huazuara nga fetë e tjera nuk janë fe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 Aleykum, salamu alaikum Allah e Shpojlat që të eqëmë të dhërë Dhe ihu, Allah e Shpojli, falemlejrës Allah E bërë të në pyrë të hoqë Falë Allah Dëshëta me dite, a kësë së nëte për loktin e ikem dhisë o të eqëtërisë parafazë e të konfjërë E evë në sekëndë, që i falë E qërtë E qërtë Allah e Shpojlatë, së të dhamë Aleykum, salamu alaikum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 Se ka bazë më falë se më falë ka bosmë fal. Sa është haram mfal xhami. Po s'ka synet jacia. Mos pas synet jacia synet ka punë tjera. Dikush e fton në emocionit, han ditë folaj. Ha ka mendim e ti, ajo ka mbështet dikon, ajo ka punën e ti. Ti seks mesën se ka jacia, hanis domon men kom me bojhur në bot xhamisë me, me, me, me bojhurm në xhamia me, me pengunjes ka fol, kjo s'ban. Kjo është ndaluar. A ne falë dy rëqota në emën të xhamisë, çka vë?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 që tek Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem dhanë ka shëruar shumë mirë në hadithën që e përmend atë Ibni Omerit të transmetuar në Buhari. Gjatë më të sakta, që janë transmetuar nga Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, andjen duhet të përmbahemi asaj që flasin hadithet dhe duhet të na mjafton ajo që i ka mjaftuar Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem dhe shokëve të tij Allahu e din më së miri. Kemë një pyetje tete të radhës në telefonat urdhëne. Selam aleikum. Aleikum selam ve rahmetullah.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 kemi një telefonus në linjë, po se si duket nuk po na dëgjojnë apo nuk është dukë kuptuar se është inkuadruar në emision. Urna, po të dëgjojmë. Sa të shoft, sa të shoft, do të tha telefonat edhe një herë, nga se po e konsiderojmë këtë linjë këtë thetë dështuar, i shumtëk me të mbarg shtoj motra që tha 17 veçorë dhe smur pe gjeneve kanë bër disa rrukje, por po për m'kthehen përsëri. Nuk duhet njëri muzgëny dhe mu, ka se 7-herë, 8-herë, 10-herë, me lejnë Allah Gjellewala kanë mu dëbua ta, kanë mu shpartalon nga se nuk i shpartalon asë gjësi kurse Korani. Onda i bënë rukje me Koran, bënë i vetë i rukje, s'ke mu më shkutin ku në të të të tërë. Bënë i vetë i rukë, kënaj i vetë, surin, fatija, felek, nas, ajtë i kursin, kulu Allah e ahad, kënaj i vetë, por, në që sërë diqka, sitatë seriozë, pëse jo, më shkutatë në ndë i spartolan këta çëllimqi dhe këçbërsa. E pastaj për mos m'u kthy duhet m'u fortifiku. Nga sa ata kurina kur kanë hyj ata te ti, s'ke qenë e fortifikuar sa duhet. Kan gjetë dyert zbrasta e kanë hi. Etash fortifiko me namaz, me abdes, me dhikr, përmendet Allahu ta xhël. Përmend Allah në mëngjes dhe mbrëmje, dhikri mëngjes dhe mbrëmjes. Këna Kur'an, bë du'a, bëm punë mira, largon nga mëkatët. Me lehen Allah xhëlu ala me këto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 Orna. Selamun <gülüyor> aleykum. Aleykum selam. Monsir Tullah, ndalia zon televizorit nga se pokem pengesa. Orna. Nishtargj me prit namozin e vetes. Po. Nëse ka mundësi të organizim as siçojë ndërmja dhe a lërojë në mënyrë të çoft, në fund të seri lëvë serial. Short. Short. Inshallah edhe ngritja e durrë a hospecimetit apo ju? Kush? Ngritja e durrë, kam të gjithë Ngritja e durrë? Në kunut apo? Në duan e kunutit? E qartë, e qartë Inshallah, hajtë fjallat e këmullat e qume Edhe ty jo Allah Edhe me këtë po japo në fund telefonatëve Nga që edhe kuha do të atë është në skadim e sipër Mirë po po e më bërgjë Se për këtë në vasë të vitit do të atë A, a, shi, a, anha, mirë, regon, se sa reqatë i ka falë Muhammedis Asumë, nga se vitri, vitri është namaz tek, a i që përfunduat me të namazin natës. Nga zderët ka njerë se kuptuji vitin, e ka një reqatë, atë të reqatë. Vitri është kapaku i namazit natës. Falë namazin natën a fila dhe pastaj kapaku në kemi vitëm. Që kjo vitri? Dhe kjo kapaku, kjo përmbyllu është tek. E te ku për cilët në mërë filan, nuk janë ishte te ku për të reshet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 bënë dy reçate na filë me i fal tani me fal vitrin por çështësi ka mësit edhe me një reçat bën më përmbyll nga se pejgamberi s.a.s.em këtu ka bër për lashtim në esencë mozen dy reçate po në kona më në dy reçate çu çu të rregullat mirë po tek vitri ky a ditë buhariut na detyron që të bëjmë për lashtim qase ka thonë Muhamedi s.a.s.m në fund ta dithet kur diku është për ju të ket frikse po azes abe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 le t'ikëzohet takimit më Allahën. E kush nuk është duke bërë sa dohet për njëra, le të përmirësohet, paraset vijet takimi me Zotën Gjela Gjela luhet të pëndohet për këtë neglijenës e për këtë mësë hujdes. Zotë i ruajtë, dirin takimin arshëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.